Capitolul 26. Philip era de trei luni la Heidelberg când într-o dimineață frau profesor îi spuse că vine să locuiască în casa aceea un englez numit Hayward. În aceeași seară la cină, Philip văzu o figură nouă. În ultimele zile familia fusese într-o stare de agitație puternică. În primul rând, ca rezultat al cine știe căror intrigi, datorită unor rugăminți umile și amenințări voalate, părinții tânărului englez cu care era logodită Fräulein Tecla o invita să le facă o vizită în Anglia și ea pornise cu un album de acoarele ca să le arate ce talentată e și cu un teanc de scrisori ca să dovedească în ce măsură s-a compromis tânărul. O săptămână mai târziu, Fräulein Hedwig anunță cu fața strălucind de zâmbete că locotenentul pe care îl iubește vine la Heidelberg cu taicăsu și cu maică-sa. Obosiți de cât îi pisa fiul lor și profund impresionați de zestrea pe care o oferea tatăl domnișoarei Hedwig, părinții locotenentului acceptaseră să treacă pe la Heidelberg ca să o cunoască și ei pe fată. Întrevederea a fost satisfăcătoare și Fräulein Hedwig, a avut marea mulțumire de a-l arăta pe iubitul ei tuturor locatarilor casei Erlin în parcul din apropiere. Doamnele vârstnice și tăcute care stăteau în capul mesei lângă frau profesor treceau prin mare emoții, iar când Fräulein Hedwig le spuse că urmează să plece imediat acasă în vederea logodnei oficiale, frau profesor spuse că o să dea o mei baul oricât ar costa. Profesorul Erlin se fălea cu priceperea lui la pregătirea acestei băuturi nu prea tari, și după cine castronul imens de vin cu sifon în care pluteau ierburi parfumate și fragi, fu așezat cu multă solemnitate pe masa rotundă din salon. Fräulein Anna îl tachină pe Filip în legătură cu plecarea alesei inimii lui și el se simți foarte stânjenit și teribil de melancolic. Fräulein Hedwig cântă mai multe cântece, Fräulein Anna cântă la pian marșul nupțial, iar profesorul își dădu drumul la voce cântând Divacht am Rhein. Destrajă perin, cântec popular patriotic Furat de această petrecere, Filip îi dădu prea puțină atenție noului sosit, stătu sără vizavi la cină, dar Filip era cufundat într-o conversație aprinsă cu Froyline Hedwig, iar străinul neștiind nemțește mâncase în tăcere. Observându-l că poartă o cravată blă pal, Filip simți pentru el o antipatie subită. Era un bărbat de 26 și de ani, foarte blond, cu părul lung și buclat, prin care își trecea adesea degetele cu un gest neglijent. Avea ochii mari albaștri, dar de un albastru foarte deschis. Privirea lui părea deja obosită. Nu purta nici barbă, nici mustăți și gura lui era frumos conturată, deși avea buzele subțiri. Pe Froilan Anna... O interesau fizionomiile și îi atrase ulterior atenția lui Filip, ce formă frumoasă are țeasta noului venit și ce trăsături șterse are partea de jos a feței lui. Capul, remarcă ea, era un cap de gânditor, dar bărbia denota un caracter slab. Fräulein Anna, predestinată unei vieți de fată bătrână, din pricina pomeților ei ieșiți și a nasului mare și strâmb, punea mare preț pe tăria de caracter. În timp ce vorbeau despre el... Tânărul stătea puțin la o parte de ceilalți, privind petrecerea zgomotoasă, cu o expresie amabilă, dar ușor disprețuitoare. Era înalt și subțire și ținuta lui avea o grație studiată. Văzându-l singur, Wix, unul dintre studenții americani, se duse la el și începu să-i vorbească. Cei doi formau o pereche ce contrasta în mod ciudat. Americanul era foarte spilcuit, în haina lui neagră și pantalon pepit, Slab și uscățiv, având deja ceva din aerul onctuos al preoților Iar englezul îmbrăcat în haine sport foarte largi, avea mâinile mari și gesturile greoaie Filip nu vorbi cu noul venit până a doua zi când se treziră singur pe balconul salonașului înainte de masă Hayward îi adresă cuvântul Ești englez, nu? Da Oare mâncarea e totdeauna la fel de proastă ca aseară? E cam la fel întotdeauna. Groaznică, nu? Da. Lui Filip nu i se păruse că mâncarea ar avea vreun cusur și, de fapt, o mâncase în cantități mari, cu poftă și chiar cu plăcere, dar nu vroia să dea dovadă de atât de puțin discernământ încât să socoată că e bună o masă pe care altcineva o considera execrabilă. Plecarea domnișoarei Tecla în Anglia osilea pe sora ei să se ocupe mai mult de treburile de prin casă și deci nu mai avea atâta timp pentru plimbările acelea lungi. Iar Fräulein Cecily, cu coada ei lungă și blondă și fața mică și cârnă, se arătase cam sătule de societate în ultima vreme. Fräulein Hedvig era plecată, iar Wix, americanul care îi însoțea de obicei în drumurile lor, pornise să facă o călătorie în circuit prin Germania de Sud. Philip rămânea cea mai mare parte a timpului singur. Hayward căute să se împrietenească cu el, dar Philip avea o trăsătură nenorocită de caracter. Din timiditate sau din cine știe ce moștenirea atavică de pe vremea omului cavernelor, nu putea să sufere niciodată oamenii pe care abia îi cunoscuse. Numai după ce se deprindea cu ei, începea să dispară prima impresie. De aceea era greu accesibil primi cu multă timiditate încercările lui Howard de a se apropia de el și când acesta i-a propuse într-o zi să meargă la plimbare, acceptă numai pentru că nu-i zbuti să găsească o scuză politicoasă. Își ceru iertare ca de obicei, furios pe sine însuși pentru că nu se putuse stăpâni să nu roșească și încercă să scape cu un râs. Mă tem că n-am să pot să merg destul de repede. de un încolo că doar nu vreau să câștig o prinsoare. Prefer să merg gale. Îți aduce aminte de capitolul din Marius în care Peter vorbește despre efortul blând al mersului ca fiind cel mai bun stimulent al conversației? Walter Horatio Peter, 1839-1894, estetician englez, și-a prezentat concepțiile despre viață nu numai în lucrările sale teoretice, ci și în romanul filozofic Marius Epicurianul, a cărui acțiune se petrece în timpul lui Marca Aureliu. Lui Filip îi plăcea foarte mult să asculte pe alții vorbind. Deși adeseori îi treceau prin minte tot felul de observații inteligente pe care ar fi vrut să le spună, lucrul acesta se petrecea de cele mai multe ori, abia după ce prilejul potrivit trecuse. Dar Hayward era foarte comunicativ. Orice om cu mai multă experiență decât Filip s-ar fi gândit că îi place să se audă vorbind. Aerul lui de superioritate făcea impresia asupra lui Filip. Acesta nu putea să nu admire, deși nu fără oarecare teamă, un om care disprețuia atâtea lucruri pe care până atunci el le socotise aproape sacre. Edward arunca la o parte fetișul exercițiului fizic, osândindu-i cu termenul disprețuitor de vânător de premii pe toți cei care îi se consacrau sub diferite forme, iar Filip nu-și dădea seama că el îl înlocuiește pur și simplu cu celălalt fetiș al culturii. Se plimbără până la castel și se așezară pe terasa care domina orașul. Orașul era cuibărit în vale, înșirându-se cu un aer de prietenie confortabilă de-a lungul plăcutului râu Necar. Deasupra plutea fumul de la coșuri, alcătuind o pânză albastră deschis, iar acoperișurile înalte, clopotnițele bisericilor, îi dădeau un încântător aer medieval. Orașul avea un aer familiar care ți încălzea inima. Hayward îi vorbi despre Richard Feverel și despre Madame Bovary, despre Verlaine, despre Dante și Matthew Arnold. Calvarul lui Richard Feverald, 1859, roman al scriitorului englez George Meredith, 1828-1909 Matthew Arnold, poet și critic raționalist englez, 1822-1888 pe vremea aceea, traducerea lui Fitzgerald din Omar Kayam nu era încă cunoscută decât privilegiaților și Howard îi recită din ea lui Filip. Edward Fitzgerald, 1809-1883, poet și traducător englez, a fost primul care a făcut cunoscute în Europa catrenele ca lui Omar Kayam. Omar Kayam, poet și astronom persan, mort pe la 1123. Îi plăcea grozav să recite versuri, atât ale lui cât și ale altora, într-un fel de melopeie monotonă. Până să se întoarcă la pensiunea Erlin, neîncrederea cu care îl privise Filip pe Hayward se preschimbase într-o admirație entuziastă. Își făcură un obicei din a se plimba împreună în fiecare după amiază și, curând, Filip află câte ceva despre Hayward și despre situația lui. Era fiul unui judecător din provincie care murise cu câțiva ani mai înainte, lăsându-i o moștenire cu un beneficiu de 300 de lire pe an. Învățase atât de bine la școala Charter House, încât, ajungând la Cambridge, directorul colegiului Trinity Hall se dăduse peste cap ca să-și exprime încântarea față de venirea lui la acel colegiu. Se pregătea pentru o carieră deosebită. Se învârtea în cercurile cele mai intelectuale. Îl citea cu entuziasm pe Browning... Și strâmba din nasul lui Finn când auzea de Tennyson, știa toate amănuntele cum se purtase Shelley cu Harriet, se amesteca și în istoria artelor. Avea pe pereții camerei lui reproducerea ale unor tablouri de Watts, barn Jones și Botticelli și scria versuri destul de distinse de factură pesimistă. Prietenii spuneau că e un om excepțional de dotat și el îi asculta cu multă plăcere când îi proroceau un viitor de aur. Cu vremea a devenit o autoritate în materie de artă și literatură. A căzut sub influența lucrării lui Newman. Cardinalul John Henry Newman, 1801-1890, a scris printre altele autobiografia religioasă Apologia Provita Sua. Apologia, atracția spectaculoasă a Bisericii Romano-Catolice, i-a stimulat sensibilitatea estetică și numai teama de mânia lui taică său, un om simplu, ordinar și mărginit, care îl citea pe Macaulay, îl împiedicase să treacă în tabăra cealaltă. Thomas Bebinton 1800 1859, istoric și politician englez. Când obținuse doar o notă de trecere la absolvire, prietenii lui se mirară, dar el, dăduse doar din umeri, insinuând cu delicatețe că nu se lasă prostit de examinatori. Te făcea să-ți dai seama că e un lucru puțin vulgar să obții premiul întâi. Descrise cu umor și îngăduință un examen oral pe care îl dăduse. Un tip cu un guler înfiorător îi punea întrebări din domeniul logicii. Era o chestie groasnic de plicticoasă și deodată observă că tipul purta ghete cu elastic. Era grotesc și ridicol, așa că el se retrase în sinea lui și se gândi la frumusețea gotică a capelei de la colegiul regal. Dar la Cambridge petrecuse și unele zile minunate, dăduse niște mese mai bune decât toți ceilalți, iar conversația din garsoniera lui era adeseori memorabilă. Îi cită lui Filip o epigramă extraordinară. Mi-au spus, Heraclitus, mi-au spus că ai murit." Și acum când relata iarăși anecdota savuroasă cu examinatorul și ghetele lui, râse din nou. Bineînțeles că a fost o prostie," zise el dar o prostie care avea ceva frumos în ea. Simțind un fior, Filip o găsidea dreptul minunată. Apoi Heyward plecase la Londra ca să studieze dreptul. Avea o garsonieră foarte drăguță la Clement Sign, cu panel pe pereți. Încercase să-i dea aceeași înfățișare pe care o avusese și garsoniera de la colegiul Trinity. Avea vage ambiții politice, se pretindea simpatizant al partidului Uaig și fusese recomandat pentru un club de esență liberală, dar în orice caz, un club de gentlemen. Waig, Partidul Liberal din Anglia. Ideea lui era să se facă avocat pledant, își alesese dreptul cutumiar ca fiind mai puțin brutal, și să se pregătesc astfel pentru a obține un mandat de deputat într-o circumscripție simpatică de îndată ce se vor împlini promisiunile care îi se făcuseră. Între timp, se ducea foarte des la operă și făcuse cunoștință cu vreo câțiva oameni încântători, care admirau aceleași lucruri ca și el. Se înscrisese într-un club gastronomic a cărui deviză era, întreg, bun și frumos. Legase o prietenie platonică cu o doamnă puțin mai învârstă decât el, care locuia în Kensington Square, Cartier Distins din Londra și mai în fiecare după amiază lua ceaiul în casa ei cu abajururi la lumânări și vorbea despre George Meredith și Walter Pater. Era un lucru cunoscut că orice zevzec putea să treacă examenele în fața Consiliului Baroului, așa că el își făcea foarte alene studiile. Când a fost trântit la examenul final, a considerat chestiunea un afront personal. În același timp, doamna din Kensington Score, I-a spus că soțul ei se întoarce din India în concediu și că, deși e un om bine în toate privințele, are concepții destul de marginite și, deci, n-ar izbuti să înțeleagă vizitele frecvente ale unui tânăr. Lui Hayward îi se păru că viața e plină de tot felul de lucruri urâte. Sufletul lui se revoltă la gândul că ar trebui să înfrunte din nou cinismul examinatorilor și că ar fi splendid să dea cu piciorul în mingea care se afla la picioarele lui. Pe lângă asta era și plin de datorii până în gât. La Londra era greu să duci o viață de gentleman dacă aveai doar 300 de lire pe an și inima lui tângea după frumusețile Veneției și Florenței pe care John Ruskin le descrisese atât de fermecător. John Ruskin, estetician englez, 1819-1900, teoretician al prerafaelitismului. El simțea că nu e potrivit pentru zarva vulgara a avocaturii, întrucât descoperise că nu e suficient să-ți pui numele pe o ușă ca să capeți procese. Iar politica modernă părea să fie lipsită de noblețe. El se simțea poet. Renunță la garsoniera din Clemens Ain și plecă în Italia. Stăduse o iarnă la Florența și o iarnă la Roma, iar acum își petrecea a doua vară din străinătate, în Germania, ca să-l poată citi pe Goethe în original. Un singur dar foarte prețios avea Hayward. Era înzestrat cu un gust veritabil pentru literatură și putea să le împărtășească și altora pasiunea lui cu o admirabilă fluență. Era în stare să-și acorde întreaga participare afectivă unui scriitor, să vadă ce e mai bun în el și, apoi, putea vorbi despre el cu multă înțelegere. Philip citise enorm, dar citise fără discriminare, tot cei i căzuse în mână și acum era foarte bine pentru el să întâlnească pe cineva care putea să-i călăuzească gusturile. Luă de la mica bibliotecă de împrumut care funcționa în oraș și început să citească toate lucrurile minunate, amintite de Hayward. Nu citea întotdeauna cu bucurie, dar manifesta constant perseverență. Ținea foarte mult să se perfecționeze. Se socotea tare ignorant și neînsemnat. La sfârșitul lui August, când se întoarse Wicks din sudul Germaniei, Philip se afla total sub influența lui Hayward. Wicks nu era deloc pe placul lui Hayward. Acesta nu putea să sufere haina neagră a americanului și pantalonului lui pepit și vorbea cu o strâmbătură disprețuitoare despre moralitatea lui, specifică oamenilor din provincia Noua Anglie. Philip asculta cu îngăduință insultele aduse unui om care se dăduse peste cap ca să fie amabil cu el. În schimb, când Wix, făcut la rândul lui remarci dezagreabile despre Hayward, își pierdu cumpătul. Noul tău, prieten, arată ca un poet," zise Wix, cu un zâmbet subțire pe buzele lui triste și obosite de griji. Chiar e poet?" Așa ți-a spus el?" În America noi l-am numit un specimen destul de agreabil de pierd de vară." Se poate, dar aici nu suntem în America," îi răspunse Filip glacial. Câți n are?" 25. Și nu face nimic altceva decât să stea prin pensiuni și să scrie poezii? Nu-l cunoști, spuse Filip cu aprindere. Ba da, cum să nu? L-am întâlnit până acum în 147 de exemplare. Uix clipi și ret, dar Filip care nu înțelegea umorul american, strânse din buze și în o înfățișare severă. Lui Filip îi se părea că Wix e deja trecut ca un om între două vârste, dar de fapt nu avea decât 30 și ceva de ani. Avea trupul lung și subțire, puțin gârbovit, ca un adevărat cărturar. Capul era mare și urât, părul rar, de o culoare spălăcită și pielea pământie. Gura subțire și nasul lung și ascuțit împreună cu oasele frontale proeminente îi dădeau o înfățișare ciudată. Avea un fel de a fi rece și colțuros și părea că nu are pic de sânge în vine, într-atât era destăpânit. Și totuși o undă de frivolitate din caracterul lui îi deconcerta pe intelectualii serioși către care se simțea instinctiv atras. La Heidelberg studia teologia, dar colegii lui americani îl priveau cu ochi bănuitori. Era teribil de neortodox în concepții și asta îi speria pur și simplu, iar umorul lui capricios le stârnea dezaprobarea. Cum ai putut să-l cunoști din 147 de exemplare?" întrebă Filip serios. L-am întâlnit în cartierul latin de la Paris și l-am întâlnit în pensiunile de la Berlin și München. Locuiește în hoteluri mici din Perugia și Assisi. Stă în grupuri mari în fața tablourilor lui Botticelli la Florența și se așează pe toate băncile din Capela Sixtină la Roma. În Italia bea cam prea mult vin, iar în Germania bea prea multe bere." Întotdeauna admiră lucrul potrivit, oricare ar fi el, și într-o bună zi o să scrie o operă mare. Gândește-te și tu, sunt 147 de opere mari care se odihnesc în pieptul la 147 de oameni mari și lucrul tragic este că niciuna din aceste 147 de opere mari nu va fi scrisă vreodată. Și totuși lumea merge înainte. Uix vorbea foarte serios, dar ochii lui cenușii clipiră puțin zâmbitori la sfârșitul lungii tirade și Filip roșii când văzu că americanul râde de el. Vai, ce prostii vorbești!" zise el furios.